Bona nit i benvinguts La comissió de festes del 2015 té el plaer de presentar la Setmana Cultural El mes d'agost ja no s'entén sense aquests dies de festa i de cultura que ens reunixin a tots en aquesta emblemàtica plaça Enguany la Setmana Cultural es fa possible gràcies a la col·laboració i a la participació dels col·lectius i de les associacions artístiques del poble. Jo no vull dir res més, donaré la paraula al regidor de Cultura de l'Ajuntament de Sella, en Antonio Pérez Ortiz, qui farà la inauguració de la Setmana Cultural 2015. Bona nit a tots, senyora alcaldessa, restes de la, de la corporació municipal, a la comissió de feste 2015 i a tots els veïns i visitants que han vingut avui a la plaça major de cella. Com tots sabeu, eh, la plaça de cella és el cor de, del nostre poble, és el lloc on es desenvolupen la majoria d'activitats culturals, lúdiques, festives i esportives del poble. Un lloc ple de vida a l'estiu on hi ha activitat encara és més latent, un marc incomparable on aquell que ens visita pot veure i gaudir de lo millor que tenim, una gran activitat cultural que realitzem amb gran passió i molta cura on intentem mantenir la tradició però també adaptar-nos als nous temps. Tenim música de banda i rondalla, tenim rock en valencià, veus de cor i solistes que s'enfronten a tot tipus de gènere musical, Tenim danses, tenim teatre, un boato i un grup de ball. Tenim escriptors, poetes, pintors i pilotaris. Tenim una vitalitat cultural que cal cuidar des de les administracions, però també des del poble. I una manera de fer-ho de que vosaltres mateixos feu és fer-nos socis de les diferents associacions o participar d'elles des de ben benvenuts. A la rondalla li fa falta una pandurria més, o a la banda una tuba, o un ballador a per les danses. De segur que aquestes associacions vos rebran amb els braços oberts. Com ha dit Lara, una de les dates esperades per tots al llarg de l'any és l'inici de la Semana Cultural, un esdeveniment que complix més de 30 anys, segons Roberto que tinc jo, mentre que el festival és la seva 47 edició. En edicions passades hem tingut el suport tantes institucions privades com des de l'administració pública. Però ja portem uns anys en què tots els actes són realitzats per a les musicals, grups col·lectius, artistes, xiquets i xiquetes del poble. Per això, des de l'ajuntament, solament cal felicitar a tota aquesta gent que desinteressadament preparem amb tant esforç i il·lusió uns espectacles creatius, fantàstics, fantàstics doncs la qualitat d'aquests es manifesta i hem d'estar ben, orgull ben orgullosos d'ells. Així que de nou, enhorabona a tots, comissió, associacions i la resta de persones implicades. No vull dir nos perquè segur que hem de ser algú. Jo no tinc més res més que dir aixina que queda inaugurada la Semana Cultural 2015 de Sella. Moltes gràcies. <laughs> Bé, una, una vegada que estic així també, vaig a parlar un cop del programa i presentar el, el que tindrem avui. i eh, dimarts tindrem eh, un, un concert de bossa nova eh, a càrrec d'Alba i Pere. El dimecres serà un concert acústic a càrrec del grup Confusió. Dijous tindrem les danses i la rondalla. Divendres el grup Asseures farà un musical que en el descans farem una breu presentació ací, en la pantalla. Després el dissabte tindrem la 47 edició del festival, no ho podeu perdre. I diumenge acabarem amb la banda, el cor, també acompanyant pel cor de Sant Gabriel. I bé, i avui eh, tenim a Jussellers va a parlar d'ell, va a tutejarlo, ja ho considero a mi que encara que l'he conegut ui, però en esa parlant varis voltes d'aquest estil i ara mateix s'ha sopant i crec que ja s'ha fet amic de, del de Sella. Just és eh, enginyer de professió, però des de fa uns anys eh, la passió per la escritura el va engolir i ara es dedica a escriure sobre la nostra terra avui segur que aneu a gaudir de la seva explicació sobre la conquesta del rei Jaume I i va donar-nos una altra visió que segur que, que ens agradarà ell, té, ell també de dir que ell ve així sí, gratuïtament té una sèrie de llibres molt interessants que estan tant en Castellà com en València a la comissió que podeu comprar-los i després quan acabi ell Eh, si voleu que voles signar, volés poc, volés poc signar, així que pregue un po de silenci perquè l'escolteu, perquè gaudiu del que va contar-nos, també que gaudiu de les imatges que va posar en el documental, perquè són imatges de pobles i castells de, de la zona 5 i no queda més res a dir. Després, després n'acabaré un, pet, un petit descans i faran una, una xicoteta obra de teatre del grup Faseuretes, que són els més menuts, aixina que un um, demano un fort aplaudiment per a Jus Ell Ei, per la xarra de debat. Moltes gràcies. Bé, bona nit a tots. Eh, em sentiu bé i per i darrere? Està eh? bé de volum, sentiu? Sí, no? Bé, doncs... Pues, eh... Bona nit. com ha dit Antonio, em eh, diuen just si és, eh, sóc de, de Penyarrés, d'un poble d'ací a la província. Eh, eh, hem nascut a els peus del Benicadell, que és una muntanya també emblemàtica, com teniu ací l'Aitana. Eh? I bé, i avui he vingut a Sella per primera vegada, eh? no tinc perdó de Déu, però ja, ja una vegada que he conegut el poble ja he quedat ací amb, amb els amics per tal de vindre a la a fer fotografia i a gaudir dels paisatges que teniu així. He vingut avui per presentar-vos la meva segona novel·la eh, que parla d'un personatge molt nostre, eh, molt valencià, que és el Vigí de l'Arrac. Eh? No sé si el coneixeu, però per aquells que no eh, heu sentit mai parlar d'ell, us diré que el Vigí de l'Arrac va ser eh, ixe musulmà que li va plantar cara al rei Jaume quan va vindre el rei Jaume a mitjan segle XIII a conquerir aquestes terres. Eh? Diguem també que el Vigil de l'Arrac és el que, juntament amb el rei Jaume I, eh, ha donat peu a les nostres festes de moros i cristians. Eh? El capità cristià seria Jaume I i el capità moro doncs, seria el, el Vigil de l'Arrac. Del que anem a parlar-ho. També, com, com bé ha dit Antonio, el, el llibre que he escrit, que és este, que és el que anem a presentar-ho avui, que escrit en valencià i en castellà, podeu, eh, i els dir-vos com més us agrada. No? En València es titula L'Arrac el blau, crònica de la conquesta de la muntanya i en castellà es titula La muntanya azul, crònica del vigili de l'Arrac. Eh, això és un índex del que mm, vos contaré esta nit. Estan eh? tenint això so de presentar projectes o de presentar un producte o un llibre en aquest cas Pues diuen que eh, per a que el producte, el llibre o el projecte estigui ben presentat hauria pues de contestar aquestes eh, preguntes. I ¿no? és un poble que els eh, vaig a fer unir. Us eh, contaré què conta la novel·la, la sinopsi, a un subseït, eh, l'ambit geogràfic, quins són els protagonistes, com està escrita i per què la vaig escriure. I amb això compreure. Comencem per la primera pregunta. Eh, què conta la novel·la? Pues bé, eh, ja Santa Maria ho heu eh, ja he contestat. Eh, molt breument, la novel·la eh, compta els fets de la conquesta d'aquestes terres eh, terres del sud del Regne de València eh, per part del rei Jaume I, mitjà en segle XIII. Per tant, és una novel·la històrica eh, on l'acció la succeeix en la nostra terra. Eh. Eh, però, a banda de ser una novel·la històrica, aquesta obra pretén ser alguna més. Algo més. Eh? I això us ho desvelaré un més endavant. Eh? De moment quedeu-sinc amb què és una novel·la històrica. Bé, eh, on succeís l'acció? L'àmbit geogràfic eh, on transcorre l'acció d'aquesta novel·la és eh, el que sí, vegeu, no? Això és la nostra terra, eh, com vos he dit. Això és el que al segle XI un geògraf de l'Andalus, d'Almeria, li dient el Udri, va nomenar com Divàlva de Valencia, eh, Muntanyes de València. Tenent que València era el regne Taifa de València del regne musulmà de València, i això era la part sud del regne, eh? Al segle 13 trobem una determinació semblant, pergo que també un altre geògraf, Esteban de Bagdad, que quan havia de la nostra terra per tal de eh, documentar una obra que estava escrivint, que es diia Diccionari dels Països, va eh, denominar la nostra terra com Clím, allà va, el districte de la Muntanya. Al segle XVII, eh, per boca de les preescolars, un cronista cristià, trobem una denominació també semblant. Eh? Aquest cronista el esta aquesta terra nostra com les muntanyes i en aquesta vegada sí que ja li posa uns llimits. Diu que les muntanyes és el territori comprès entre Xat i Vall d'Alacant i des de la Mariola fins a la Mar de l'Ella. Eh? Pues que sí, vegeu, eh, amb la divisió administrativa actual pues, seria la meitat nord de la província de Alacant eh, o el terç sud de, la de València. Per comarques pues, seria la comarca de la Costera, eh, la vall d'Albaida i Basafort de València i eh, les comarques de la Marina Alta, Marina Baixa i el Collari Comtat de la provincia de Alacant. Ahir és on transcorre l'acció. Bé, és cert que els dominis del Vigil de l'Arrac eren aquesta zona central d'ací eh? i eh, eren aquests eh, baixs interiors de, de, de la muntanya eh, són on Alarac tenia els seus castells i els seus termes. Però l'acció és... Eh, al final s'ha escampat tota, tota la terra perquè una vegada que va venir el rei Jaume i els eh, musulmans es van alçar eh, contra el rei eh, Diguem que a eh, Alarac va ser el, el que va Eh, ser puntat d'aquest sentiment de resistència al rei i, i, i aquelles revoltes eh, musulmanes que es van estendre tota la terra. Eh? Bé, eh, qui va ser el blau a l'Asdrac? Eh, significa el blau, era un mal nom, eh, el blau. A mi, per parlar d'Alas Drac, eh, m'agrada eh, fer una comparació amb Jaume I. És inevitable, al parlar d'Alas Drac, no, no fer-ho de, de, de Jaume. Eh? Són dos personatges que van activament lligats. Eh, del rei Jaume I eh, pues, ho sabem pràcticament tot. Eh? El rei Jaume ens va, va deixar una crònica eh, del seu regnat, un eh? llibre dels fets. Es va deixar també eh, milers i milers de documents que estan en els arxius i eh, es va deixar pues, eh, dos llibres del repartiment, va uns fos pues, de valència, es va deixar moltíssima documentació. És un, és un personatge que està força documentat, molt molt documentat. Eh, si agarrem tots els documents del rei Jaume, els filets de documents que el rei Jaume ha deixat en els arxius i els ordenem en ordre cronològic, perquè tots els documents que emitia la cancilleria reial de, del rei eh, sempre posava la data, el lloc i la gent, que anava amb ell. Eh? Si documents els traguem els arxius i els ordenem cronològicament tindríem que en cada moment de la seva vida sabem on s'hi trobava eh? gràcies a que eh, aquests documents estan fetxats i, eh, i, i estan localitzats. Eh? Bé, per tant, un personatge molt ben documentat. No passa el mateix amb el Vigil de la RAC, eh? amb el nostre Vigil de la RAC el contrari. Eh? és un personatge que està molt poc documentat. Molt poc documentat. De fet, de fet si no fos perquè el rei Jaume li dedica 10 capítols de la seva crònica, en el llibre dels fets, eh, si no fos per això 10 capítols, avui no estaríem així parlant d'ell, perquè eh, la pols del temps, diguem, se l'ha agradat bolit. Eh? Agrada, S'ha agradat perdut eh, la seva memòria. Eh, bé, què passa amb aquests personatges que estan tan pobrament documentats? Pues el que passa és que amb el pas del temps, eh, acaben desfigurant-se, eh, desfigurant eh, a mi m'agrada fer una comparació perquè que mantengau amb un joc infantil que joiave, eh, que peniares i jo jugava cada minut des d'iac, ja, eh, el joc de l'escolte, eh, en lloc de fer un, un rock eh, de de de chicó, inventava una paraula o una frase, eh, i la dia a l'orella al que tenia a la seva dreta, liixa frase i sa idea, eh, anava rodant de boca en orella per tot el regle i quan arribava per l'esquerra no tenia res amb gòrer en el que tot el dit. Eh? O l'ho he jugat a una vegada, és la veritat. Doncs pues bé, ixa desfiguració que ha patit la paraula eh? també la patiix el personatge amb el pas del temps, eh? és una cosa semblant. Eh? Eh? Anomenant-lo, eh? diguem que va desfigurar se va desfigurant-se. Si esclareu en internet i feu una búsqueda i, i feu... Busqueu a la l'Arrac en, eh, en internet i us dirà la, la Viquipèdia, eh, la famosa Viquipèdia que tot ho sap, eh, encara que de vegades és que posa no té cap sentit, eh, i us dirà que a l'Arrac eh, tenia els noms blaus, que sa mare era cristiana, que va néixer a la Vall d'Alcalà eh, l'any 1208, eh, i us dirà moltes més coses. Bé, tot el que diu a la Viquipèdia Eh, no aprofita per a res perquè no té ninguna solidesa eh, històrica i de fet és tot mentira. Eh? És a dir, el personatge està ha mitificat està al punt eh, que tot el que poca i to és molt vell eh, no té ninguna solidesa. Eh? Per exemple, eh, què ha pogut passar amb el personatge? Doncs a les drac significa el blau, si juguem el, a l'escoltet amb no? aquesta paraula, eh, a les drac, eh, s'adonarem eh, com ha anat desfigurats, com, quin ha sigut el procés de desfiguració. No? Jo, per exemple, dic el que tinc a la mà, a la mare, a la mà dreta, li dic. a les drac significa el blau. Eh? I el que està a la mà dreta, eh, que sóc jo ara, diu, bueno, doncs pues, dirien el blau, potser és que tenia els ulls blaus, no? però el seria, i diu a l'altre a l'asdrat tenia els ulls blaus. Eh? I l'altre, el tercer, eh, que està en el, en el rocle, diu bueno, pues, si tenia els uns blaus, com que els moros normalment els tenen foscos, doncs pues, potser sa mare era cristiana i els meus blaus es va quedar de sa mare. Eh? Vegeu que un poquet a poquet anem desfigurant el personatge eh? de l'asdrat, eh? del blau, hem passat a que tenia els ulls blaus, que sa manera cristiana, i tot això forma part de la inventiva popular. Eh? Pues, Pues bé, eh, segurament estic preguntant-se com pot ser que un personatge que està tan paurement documentat i que bona part de del que trobem d'ell és tot fals, com pot ser que, que l'has tirat fins al torn de fer-lo protagonista d'una novel·la? Ixa eh? seria una bona pregunta. Doncs pues bé, vaig a preguntar-ho. Bé, podeu imaginar-se que quan uno pretén escriure una novel·la històrica el primer que té que fer és documentar-se. Eh? Eh, ja depenent de l'exigència de l'autor, pues la documentació és més, eh, la fase de documentació és més forta o menys forta. No? Jo com que anava a escriure sobre la meva terra eh, no m'apetia inventar-me res i per lo tant eh, he fet una documentació seriosa, eh, extensa, he tardat 5 anys en escriure esta novel·la però crec ha valgut la pena i bé, el eh, primer que vaig fer evidentment va ser pues, fer recull de tota la documentació que, que, que anava a necessitar. Eh? Vaig estar dues setmanes a la Universitat de l'Alacant a la biblioteca, tancat amb un carnet investigador que tindrà accés a tots els fons bibliogràfics. Vaig arreplegar moltíssima bibliografia que vaig eh, apuntar prèviament i quan em vas tornar a casa, diguem, dues setmanes després, vaig dos piles de fulls així, de, de grans. Eh? Quatre caixes de fulls em vaig a dur a casa. Bé, per assimilar, aquesta quantitat tan important d'informació va estar tardar 15 mesos. Quinze eh? mesos de llegir eh, de dilluns a dissabte en jornades de 8, 10 i 11 hores. És a dir, a temps complet. Eh? Això no s'ha no, no sé pogut fer, o almenys d'aquesta manera tan seriosa. Eh... Bé, quan van passar aquests 15 mesos, eh, jo ja pensava que tenia assimilada tota aquesta informació i jo ja estava en ganes de posar-me a escriure. I és el que vas fer. Eh? Vas dir, just, ara és el moment ja de posar-me a escriure ho has tot, ho has assimilat la informació. Bé, i llavors per veure, escriure, i què va passar? Doncs pues va passar el que tenia que passar. Eh? I va passar en la primera pedra que vas trobant el camí eh? i en compte, eh, i vas caure de morros. Vas caure en terra, eh? de terra eh? desplomat, i els meus personatges en compte de' d'ajudar-me la salme els van quedar quedant-se amb altres, perplexos, dient bueno, i el tio va volar este perquè no sé veure com si no ens coneix i en realitat tenia tota la raó del món. Jo coneixia molt bé els fets, coneixia molt bé eh, les costons, eh, la, la vida en no el de 13, eh, però els personatges es, cone... es coneixia a través de la paperassa. I per tant eren personatges que estaven acartolats, eh, preixien eh, decorats, eh, no tenien esperit. Em vaig donar compte el compte el primer diàleg que vas creuar en, en, entre ells. No? En el primer dia que vas creuar em vas donar el compte de que, de que es faltava vida, eh? de que d'ahir es faltava substància, eh? pareixien decorats, eh? estaven trenquets. Bé, què vas fer? Doncs vas, pues, vas fer el que veieu ahir. Eh? Vaig agarrar la gent de la campanya i em vaig anar al castell d'Alcalà. Eh? El castell d'Alcalà és aquest d'ací, darrere d'Esetenot hi ha tres nivells de castell. castell immens, gran, eh? digne de... de i aquest eh, castell actualment es coneix com un castell de Benicili i està en la vall de la llumeta. Doncs eh? pues en aquest castell és on vivia el Vigil Arau. Eh? Ho sabem perquè el rei Jaume I ho en la, crònica, eh? en la crònica. En la crònica, en els llibres dels el rei Jaume diu que a l'Arrac tenia al alberg major en Alcalà. Alcalá. Eh? Sona alberg major vindria a ser la seva residència principal. Eh? Per si n'hi esguera una vena de dubte, eh? el mateix a l'Arrac ens... ens ens ho aclareix eh? perquè ha eh, n'hi han dos documents de l'Arrac que han quedat en els arxius, una d'ells és una carta que li va enviar a la reina Violant, la esposa del de rei Jaume, per tal de negociar un matreva segurament, on li diu que aquesta carta està escrita des del castell d'Alcalà, on rei l'odeu. Eh? Per tant, no n'hi ha de dubte de que en aquest castell és on vivia el visita de l'Arrac. Jo vaig anar una setmana, soles, eh, per tal de trobar-me amb ell. Eh, amb ell i amb els personatges de la novel·la. Eh, clar, vosaltres ho pensareu, eh, com és possible? Eh? pots, pues, pues, pues, Està clar que els personatges no hi estan. Eh? Fa 800 anys, o 700 pico anys que van desaparèixer d'ací. Eh? Però sí que queda una cosa, eh? i una cosa molt important. Queda la mare de la vida, la mare de les emocions, queda la Terra i el que vaig anar a fer a Alcalà, és justament a mirar la terra amb els ulls dels uns personatges eh? a trepitjar la terra amb les cames dels meus personatges i, fonamentalment a sentir la terra amb el cor dels meus personatges eh? per tant de fer eh, eh, jo el que vaig anar a fer m'agrada dir que eh, jo vaig fer arqueologia de les emocions Eh? Dir, els a arqueòlegs, t'ho sabeu, que escarben en terra eh? per tal de buscar les restes d'altres cultures i estudiar-les. Pues jo el que feia era el contrari, quan t'escarben en terra, escarben fora de la terra. Eh? En el paisatge, eh? en els olors, en, en la vista, en, en l'oïda, eh? en les emocions, en les sensacions. Eh? Que t'oferís la terra a dir-hi tots els dies, eh? perquè la natura ens parla constantment. Eh? Simplement hi ha que tinguin poc de sensibilitat per a saber escoltar-la. Bé, eh, per tant de fer-hi mena de regressió temporal eh, per a tornar-se enrere 800 anys, eh, jo vaig gastar dues disciplines molt importants eh, per, per, per a ajudar-me, perquè m'ajudaran a tirar moltes anys enrere. I eh, el que vaig gastar va ser la música eh, la música eh, andalusí del segle XIII, d un autor eh, que diu Eduardo Paniagua, que és un eludit, que ha recuperat moltíssimes peces d'aràndalus que ha donat ha posat veu i música amb moltíssims poetes de l'Àndalus i eh, que ha recuperat instruments eh, andalusins. Bé, eh, la música també transporta, eh? igual que un pot, pot, pot, pot ser museu auricular i pot ser cant gregorià eh, tancar els ulls i semblar que està en una abadí allà amb tots els mojos cantant, eh? se se... Se, molta, se se fer un esforç molt gran d'imaginació, eh? pues, igual la música andalusí uno se la posa, està en aquests llocs, silenci soletat soledat eh? i perfectament eh, ajuda, favoreix aquest teletransport no? de, de, de tirar enrere. A banda de la música també la fotografia m'ajuda moltíssim perquè la fotografia és una disciplina que ajuda a veure la terra o a veure la realitat o el món amb altres ulls eh? i de vegades doncs, també m'ajuda moltíssim. I, eh, duia moltíssima música eh, gravada en el meu mòbil per tal de, de, de m'aj però fonamentalment duia dos peces principals eh, per era eh, fer i mena d'experiència. una era la equilibrbra a l'oració del motí És eh, segur que els musulmans rear cinc voltetes al dia i que abans de rezarcinctres eh, no, eh, al dia i que abans de rezar el motí, pujava a, a, el minaret de la mesquita per tal de convocar l'oració a, a la comunitat, a l'oració. Ho eh? feien els cristians en les campanes, pues, els germans oferen feien una persona que pujava a al la més alt eh? i convocava la comunitat. Bé, I aquí de l'oració jo la veia gravada en un telèfon. L'altra peça fonamental que duia per tal d'afavorir eh, aquesta regressió temporal era una sura de l'alcorà, eh? una sura, és com una mena de versicles, eh? cantats. Eh? Eh? per tal de eh, rezar, diguem-ne no? d'aixa manera. Aleshores, pues, eh, quan tocava resar eh, pues jo me'n pujava ací dalt, a la part més alta del castell, d'aixes dos restes de torres, i quedava els peus en l'aire eh, a bord del precipici, eh, i, posava la... i el Moetzi eh, em convidava a resar i em posava la suïda del Coral i diguem-ne d'aixa manera que jo resava amb ells. Eh, L'àrab, però em deixava dur. Eh? Me dur. De, eh, jo, ja mentre estava a l'Hidal, eh, veia el capvespre com el sol eh, es ponia d'arreu penicadell eh? i veia com els animalets marxaven al seu cau eh? o veia com eh, eh, apareixien esperienes estrelles ja en el firmament eh? o m'arribaven les últimes olors del dia eh? o veia aquest francès de ser d'arreu penicadell, els núvols que que semblen, semblen de foc, no? Totes aquestes emocions que estava rebent ahí dalt mentre, diguem-ho així, rejava, eh? també es va rebre la vizina de la RAC fa 800 anys en RAC, perquè jo estic segur, seguríssim, que ell també pujava la part més alta del castell per tal d'elevar el seu esplegari de Déu. Eh? Era costum, com més alt puja per un més prop que estava de Déu. Eh? A les 6 del matí feia exactament el mateix. Eh? En pujava a la permerota del castell, aquesta vegada la mirava cap a la mar de Denia i veia com clarejava el dia. Eh? Veia com les estrelles poc a poc anaven apagant-se en el filmament. Eh? O escoltava ixe refilar d'Espardalets, d'Espardalets, de bon matí, quan es donen el bon dia, aquesta sinfonia, eh? d'Espardalets. O ixe olorava ixos olors de la terra, no? Ixe rixiu que ha caigut amunt de de, de, de la camamirla o del timó, eh? o, o del romer, no? i que, quan coneix el sol l'alpha i l'evapora, no? i el dur, no? I a, a ser, amb aquests un... oh, aromes a serra, com que uno respira i diu, ah, oh, estic, estic pre de terra. Doncs ve tot aquests olors, aquests sorolls, aquests visions, aquests moments, eh? i jo estava, aquests sensacions que estava rebent mentre estava allà, també les va rebre uns de visita fa 800 anys. Bé, bueno, crec que ja manteneu enteneu, eh? però que es tractava era de la que abans, de mirar amb els ulls d'ells, eh? de sentir amb el cor d'ells, eh? de fer arqueologia de les emocions, de deixar-se que la Terra entre s'adentre en tu, interioritzar la Terra a poc a poc. Eh? Bé, després d'estar una setmana en Alcalá, la motxilla de les emocions ja començava a pesar. Els meus personages van a començar a poquet a poquet a manejar-se. Eh? Algú ja volia dir alguna paraula, Eh? I ja no s'ha tan acartonats com al principi, però vaig estimar que no era suficient i el que vaig decidir és continuar amb l'experiència i transportar experiència que llevas ja tenen al carrer la setmana, transportant a altres butcastells. castells. que sabem que eren de a la rafa que s'ha agrint document en l'Arxiu de la Comadela, és dir part de un pom aquest. Eh? on ve un llistat de, de, de 8 castells i els 8 terres que tenia l'Arrac quan el rei Jaume va venir a gris de terra. Eh? És un pacte de remissió progressiva, diguem-ho així, els castells. Eh? I, per tant, sabem que ens, ens eren els domins de l'Arrac i els seus castells. A sí, pues sí, aquests 8 no? castells que tenia l'Arrac vaig anar sí, sí, exactament no? a fer no, els mateixos no, que no, vaig sí. fer en a Alcalá. Eh? A fer l'arqueologia de les emocions, per nocte i a deixar-se dur no, sí. no? per, per les sensacions de la terra bé, després d'ha establixir un castell, doncs podeu imaginar que ja els personatges tenen viu posa caminar, Algú ja com que parlava, eh? I estan ja coter alguna coseta i per tant, tot ja els personatges ja a tindre vida, eh? Espero que que no era suficient i el que vaig decidir és fer aquesta uh, experiència a tota la terra, eh? Al del mapa del principi, eh? des de ja tibast alacan i des de la Mariola fins a la Mar d'Edèmia he corregut quasi tota la terra, eh? quasi tots els castells, molts pobles, moltes valls, he pujat a quasi tots els cims, he eh? corregut la terra, he fet el que jo m'agrada anomenar, he mamat la meua terra. Eh? Bé, eh, el fuit, el fuit d'això dos anys i mig que he estat mamant la meua terra, eh? Eh? És un audiovisual, que vaig aportar a vos ara, on he concentrat en deu minuts eh? ixos dos anys i mig d'estar de mamant la meua mena, eh? de d'estar de sentint la meua Abans de tornar vos lo m'agradaria eh, advertir-vos d'una cosa important. M'agradaria que pensareu que les fotos i els vídeos que aneu a veure no es fan sols. Eh? darrere de la càmera eh, hi ha un fotògraf està vivint d'aixe moment, que està fotografiant. Eh? Eh, en este cas és l'autor. Eh? Diguem que cada fotografia és un moment, eh? cada fotografia és una emoció o un grapat d'emocions, eh? perquè recull un moment espectacular, ara ho voreu. Eh? I eh, cada emoció eh? cada és una emoció i cada emoció és una pinzellada eh? en eixa llens que pretén ser la novel·la. És aquell I ara enganxo amb en el que vos he dit al principi. Us eh? he dit que la novel·la és una novel·la històrica però que pretén ser alguna més. I què és el que pretén ser? Doncs pues pretén ser un cant a la nostra terra. Eh? Perquè està fet tota la base de quinze llades d'emocions. Eh? Però tant, si quan estigueu llegint-se la vegeu que la prosa de repente es torna poètica, doncs pues no és d'estranyar. És que m'ha arribat un punt on el narrador recorda una d'aixes emocions que ha estat, ha estat eh, inferioritzant al llarg de tant de temps. Eh, L'audiovisual s'emmarca dintre del que va ser el desterro del Vigil Alarrac. El Vigil Alarrac, després de 14 anys de lluites amb el rei Jaume I, va ser traicionat per un dels seus consellers i eh, el rei Jaume li se va poder tirar damunt, diguem així, i el va desterrant. Eh? I aquest moment eh, trist quan el visió de la Marc Marsalex Singh, eh, és el que recull el eh? És la excusa, digam, per apurar tot, totes eh, aquestes imatges que allò que ell recorda, que està disseny reneg. És eh? Castells, són els castells, que els els seu els seus Dominis, eh? la seva gent, la seva terra, eh? Bé, eh, fos part i eh, després acabem en les ja que et mostrem durant un moment. Bismillah minash-shaytanir-rajim bismillahir rahmanir Thank you. Com està escrita la novel·la? Eh? Com està escrita? Tots coneixíem el rei Jaume I, el Conqueridor, pare dels valencians. Eh? Sempre tenen en compte cont... que era un rei molt alt, molt guapo, molt bo, molt dialogant, eh? però jo no estic gens d'acord gens d'acord amb aquesta visió que ens ha donat la història. En absolut. Al eh, poc, poc d'endinsar-me de, eh, la meva terra, eh, de mirar-la amb els ulls dels meus personatges, pronte ben pronte em vaig adonar de eh, moltes coses. La primera era que en moment de la història en la que el rei Jaume I va vindre a conquistar aquestes terres, eh, el vizier Alarrac estimava esta terra eh, seua amb el cor, però el rei Jaume l'estimava amb la butxaca. Eh. Era una diferència prou substancial que eh, marcaria eh, el, el de d'esta de, novel·la. Eh, pronte ben pronte eh, vaig empatitzar amb el sentiment d'ixos valencians, eh, valencians musulmans, valencians, eh, que van ser foragitats de la seua terra. Eh? En tot el dolor del món, pronte ben pronte, eh? vaig, vaig, em Va sentir un beig, eh? vaig, em vaig posar en la seua pell, eh? perquè jo també sóc valencià i també estima la meva terra, i si algú vinguera a foragitar-me d'ella, doncs pues, eh, també eh, em sentiria molt trist i també lluitaria eh, per quedar-me en la meva terra. Bé, eh, jo sóc escriptor, o pretén ser-ho, i eh, el contar una vegada més la història de la conquesta del rei Jaume, eh, del gran rei Jaume Matamoros, eh, no m'apetia tornar a contar des d'aquest punt de vista desguanyadors, que és la història que ens vam contar sempre. Eh. Tornar a, a, a contar-ho no, no, no m'apetia, m'apetia contar-ho des d'un altre punt de vista. Eh. Eh, de Contar-ho des del punt de vista des que, des que van perdre. I per tant el que vaig fer, eh, sense molt d'esforç, va ser posar-me en la pell d'aixa gent que va patir al rei Jaume. Eh? Posar-me en la pell d'aixa gent que va patir al rei Jaume. I és el que vas fer. Eh? Per tal de capgirar la història. Eh? Capgirar la història. I una vegada capgirada la història, el rei Jaume primer, una vegada que eh, jo ja posar, diguem, em vaig posar en, en el bàndol de la, la miga i una, per a mi el rei Jaume va deixar de ser el conqueridor i van començar a ser un tirà, un sanguinari, un usurpador, un gos, qualsevol adjectiu despectiu que eh, se'ns a córrer. Tots aquests adjectius estan documentats, apareixen en la documentació. Tots. Bé, eh, la novel·la està escrita des del punt de vista d'aquells que va patir a l'altre i com que les cròniques sempre són parcials, sempre, sempre són parcials, en totes les cròniques els, els bons són molt bons i els roïns són molt roïns. I com que la meva novel·la també pretenia ser una crònica, eh, la meva novel·la també és parcial. Els bons són molt bons els roïns són molt roïns. Eh. Per tant, no espereu que ningúna floreta caiga del cel i li caiga damunt de la, del cap al rei Jaume perquè no ho trobareu. Eh? Bé, eh, això és el punt de vista diferent. Els fets històrics que recullen la novel·la, estan molt ben documentats, eh, són els que conta el rei Jaume, substancialment són els mateixos que els que compta el rei Jaume en la seva aclaritza. Però estan reinterpretats eh, per, per viure-los des de eh, l'altre banda. Vos puc assegurar que cada que la historia es fecha, son los la historia cambia moltísimo en tanto en que cambia el, el punto de vista. ¿Eh? ¿Eh? ¿Eh? ¿Eh? Cambia moltísimo en la historia dependiendo de la a corte. Eh... La historia no es, no es con las matemáticas. Las matemáticas, dos menos dos, son cuatro, así, en la vila y en la luna. ¿Eh? Pero la historia es una eh, disciplina interpretativa Eh? que eh, es presta pues, això eh? a que uno doni la seva versió que, no, que, que siga pues, pròpia. Eh? Si demà, eh, podem, per exemple, que hi haguera un atemptat en Txenzénia, no ha parlat de 21, eh? i enviarem a dos corresponsals de premsa a cobrir això fet, segurament, eh? segurament, un fora americana i un fora russa, no eh? ha parlat, segurament... Eh... Pareixeria el llegir les cròniques que han estat en dos jocs diferents. Moltes vegades s'ha de fer ells. Per què? Pues perquè els que han escrit aquesta crònica o aquesta notícia segurament perteneixeran a dos cultures diferents, a dos països diferents, amb interessos diferents o a dos periòdics diferents amb línies editorials diferents. Eh? I... Posa pues, això, que cada una interpreta en els fets conforme l'interpreta. Bé... Eh... Tot això ho dic perquè eh, en compte que la història que, ens, que eh, ens han contat sempre és la que eh, va escriure el rei Jaume, el guanyador, sempre. Eh? Però hi ha moltíssimes coses del rei Jaume que han quedat en els arxius i que els historiadors han traduït i que, al contrastar amb el que diu el rei Jaume la sua crònica, s'han adonat de que moltíssimes coses no, no, no case. Eh? Diguem que eh, el rei calla moltíssimes coses que no li convé, eh, exagera altres que li convé, eh, i en, fi, que en certa manera fer la història a la seva vida. Vaig a posar-vos sols un exemple i us en volar posar cregueu-me més de deu, eh, però vaig a posar-vos sols un peranoia. Un exemple de com ens han manipulat, el eh, de manipulat entre cometes, de com es manipula la història. A veure, som un bon grapat a ciut. Molts dels que esteu ací sentats es escoltant, sabíeu que el rei Jaume per la vida de la cristiantat model de conducta per al cristianisme eh, havia estat excomulgat pel papa del seu temps. Algú ho sabia? No ho sabia? Algú ho sabia millor? Doncs demà podeu dir-ho eh, en boca ben gran perquè és de Veres, està documentat que el rei Jaume va estar escomulgat per i quart, papa de Roma eh? perquè va manar, tallar la llengua al seu confessor personal Monsenyor Castellbisbal bisbe de Girona i el papa el va escomulgar un ratet, eh? no penseu que va estar escomulgar tota la vida, el va escomulgar uns mesos, un ratet i el vas convulgar perquè va rebre pressions de, de, sobretot del rei de França, eh, que era arxidemic del rei Jaume. Bé, això és de Veres. Eh, Estan els arxius, en els papers, però el dia 9 d'octubre no ho sentireu mai dir. Pornarem eh. a contar la història que contem sempre de l'auroneta que va fer el niuet en la del rei Jaume i que el rei Jaume el que va dir, no, de que no desmuntaran la seva terra fins que l'auroneta i la seva niuada abandonaren, el niu, eh? i tot es maravellarem de lo bon que era el rei Jaume. No? Bé, eh, jo al rei Jaume no vaig a llevar-li una mica de, de, de mèrit, eh? d'haver sigut el pare de valencians, haver nos llegat una cultura i eh? d'haver-nos donat una llengua, però que està aquí, vull ser anys després, eh? pues, que al nostre pare, pues, que el ponenà en lo bo i en lo roir, eh? crec que seria una cosa necessària. Bé, això és un és una, és una, una punt de moltíssimes coses que se saben, que estan, exercis, que estan documentades i que incomprensiblement no hi a ara llum, no se sap exactament Respecte de la gran narrativa, que també m'interessa molt fer un incís eh, sobre com està escrita la novel·la, i que la novel·la està escrita en primera persona. En primera persona perquè eh, m'interessava que eh, els fets arribin directes des del narrador al lector. Eh? Quan un escriu en primera persona va tot molt més directe, eh? sense filtres. Directe. Eh? Quan el narrador pateix, el lector pateix. Quan el narrador gaudix, el, el lector gaudix, eh? sense filtres. Per què? Perquè si hi posem filtres, tota l'arqueologia de les emocions s'atenuen. Eh? Totes les emocions s'atenuen i jo no volia i el esforç que havia fet per interioritzar la meva terra després es quedara atenuat, eh? volia que arribara al lector. Eh? Escriure en primera persona té aquest avantatge, no? de, de, de... que és tot molt més directe i molt més sentit. Bé, però jo no puc escriure en primera persona, perquè jo som xurcellers i, i jo no he nascut al set de tretze. Aleshores el que he hagut de fer ha sigut tirar-me d'un recurs literari per tal de delegar aquesta del narrativa Eh, a una tercera persona que és la que compta en primera persona. Eh? I el que ens comptarà la novel·la, el narrador d'esta novel·la serà un conseller personal del Vigil Alarac que li die a Bu Alcacim Benilal. Eh? I és un personatge eh, històric beníric que apareix en aquesta carta que li envia eh, el Vigil Alarac a la Reina Violant on entre altres moltes coses li diu, a la Reina Violant li diu que li envie al meu conseller personal, a al Casim Benilal, al caire d'un dels meus pastells. Lo que ell diga per la seva boca, jo ho confio. És dir, era la seva madreta. Ixa persona, conseller, ixa conseller, sa madreta d'ell, a la RAC serà el que escoltarà en primera persona tots els fets visguts al costat del de seu visí. Bé, I ja per acabar, eh, l'última pregunta, per què he escrit aquesta novel·la d'aquesta manera? Eh, doncs sol és dir una resposta, i la resposta és per justícia històrica, per fer justícia històrica. Bé, us eh, he dit al principi que eh, gràcies, gràcies a al eh, rei Jaume I que anomena o li dedica 10 capítols de la seua crònica a parlar del Vigil a l'Arrac, avui estem parlant del Vigil a l'Arrac i el Vigil a l'Arrac no ha caigut en l'oblit, i és d'Iberes. Però no us ho he dit tot. No us he dit que cada vegada que el rei Joveu I anomena el Vigil a l'Arrac en la seua crònica és per a rearribar, sempre. El traïdor a l'Arrac, el mentirós a l'Arrac, l'Arrac em va trencar un pacte, a l'Arrac va faltar la seva paraula, a l'Arrac va voler matar-me... Sobretot l'adjectiu que més li agrada emprar al rei Jaume per a referir-se a l'Arrac és la de el traïdor, el traïdor. I jo, una vegada que vaig conèixer el personatge eh, en profunditat, et dolia en cada vegada que llegia en com el rei Jomer Meres dirigia el Vigil de l'Arrac com a traïdor. Perquè el Vigil de l'Arrac va ser un personatge extraordinari. Extraordinari en tota la dimensió de la paraula extraordinari. Fora de lo comú. Un personatge extraordinari. I què va fer tan extraordinari? Pues jo vos ho contaré. Eh? La conquesta del Regne de València, eh, el rei Jaume la va fer d'una manera molt intel·ligent. El rei Jaume anava a pels castells grans. perquè sabia que una vegada que els castells grans es rendien és que depenent de les seves jurisdiccions que deien d'ell acaba rentint-se a la vegada que és elrei Jaume. Quan el rei Jaume va arribar a València, la va assear i va prendre eh, setge, i a cinc mesos de tindre a València asseada, va emetre un document al rei Sayan, últim rei musulmà de València, per tal de donar-li dos castells, donar-li unes rentes, eh? apanyar-lo bé a ell i a la seva família per a diverses generacions, i el rei Sayan de València què va fer? Pues va agarrar aquest document, se'l va fer, se'l va plegar, se'l va posar en la butxaqueta i va dir, ai que bé, I ja estic apanyant per sempre. Eh, els meus fills es els meus nens també. Eh? I li va València, Eh? i la gent ja s'apanyarà ja s'apanyarà la gent és eh? de veres que en el document posava una clàusula de com ho així aquest dia que la gent podrà quedar en la terra conforme la seva religió lleis i costums però tots sabem que la gran majoria de la gent se'n va anar, va marxar de la seva terra i la que es va quedar es va quedar sotmesa al feudalisme eh? bé, Xati va passar exactament el mateix eh? Xati va passar exactament el mateix després d'accediar Xàchiva, l'estat d'accedir de Xàchiva li ha costat més de Conquerino, va ser un mesos, va ser algun moment més llarg. tot el procés va ser el mateix. Eh? Va acabar fent-li un document al reix de Xàchiva, eh? donant-li dos castells, eh? dos castells sempre, dos castells, dos castells, rentes, eh? apanyant-lo bé a ell i a la seva família per a diverses generacions, i què va fer el reix de Xàchiva? Pues Exactament el mateix que el reix de Xàchiva. Eh? Va agarrar el paperet, se'l va doblar, a la butxaqueta i que bé ja estic apanyaet pa tota la vida. I la gent ja s'apanyarà. Doncs eh? pues bé, el rei Jaume I també li va fer un paperot al Vigil Alarrac. Eh? Un paper que està en l'arxiu de la Corona d'Aragó que s'anomena Pacte del Poet i si paper, com us he dit abans, on venen reflectits els 8 castells que tenia el Vigil Alarrac quan el rei Jaume I va venir conquerir aquesta terra. I en aquest paper també el rei Jaume I li donava dos castells a Vigida d'Arrac, eh? el castell de Per Percuixent en l'Orxa i el castell d'Alcalà en la Vall de la Llinera. També li donava unes rentes, també l'apanyava bé a ell i a tota la seva família. I què va fer de Vigida d'Arrac? Va fer lo mateix que els altres, Pues no. El vizier la l'Arrac va esperar tres anys, quasi tres anys, eh, per a que es comprira el plaç del que li el paper, entrar en vigor, i abans que comprira el plaç, va agarrar el paper i metafòricament el va agarrar i li va tirar a la cara el ritxol. I acte seguit, li va declarar la guerra. I eh? va defensar la seva terra. I lo més important, va defensar a la seva gent. No va deixar penjada a la seva gent. Un personatge extraordinari perquè va fer el que no feia ningú. Eh? Este sí és un model de conducta. Este sí es un modelo de conducta. Però tal que el visir Larrak passe a la història com un traidor perquè que al rei John de Chinan y Palermo, per a mi és una injustícia històrica i per tal de eh, desagreujar eixa injustícia històrica és el motiu pel qual escrit aquesta novel·la ja està bé. Bé, eh, estem acabant. Eh, Dir-vos que la novel·la està il·lustrada per acords i il·lustracions. Està eh, il·lustrada per un pintor al Pallà, l'Ivangelo Correia, i aquesta és una il·lustració, una recreació d'allà que va poder passar el dia que van signar aquest pacte eh, de rendició o progressió dels castells de l'Arrac o aquest paquerot que vol dir que el rei Jaume li va fer la visita de l'Arrac per tal de donar-li dos castells i comprar-li. Eh? El pacte es diu pacte del poble perquè eh, l'escriva que el va escriure, com que no podia referir el document a cap lloc en concret, perquè està en una partida rural agoniada dels nútils de població, va referir el més groc que tenia era un powet, que és el que veieu i el document posa 15 d'abril de 1245, a put puteulum, que en llatí significa al costat del powet. Allí veieu la taula de negociacions, els cristians i els musulmans, l'escriva que segurament seria jueu de la cancilleria de Jaume I tirava a mà de molts jueus per, per, per de fer-te d'escriure i bé, és una interpretació d'aixe moment històrica. Bé, eh, eh, he dit, eh, per a qui que vulgui llegir aquesta novel·la aquesta pues novel·la està escrita en, en castellà, com us he dit abans, us veu també uns exemplars, no molts, que no m'he quedat eh, de la primera novel·la que vaig escriure, que va ser la primera que i aquesta primera novel·la que és una novel·la costumbrista, va ser finalista del Premi en l'any del 2009 i va ser, diguem-ho així, pues, d'eixa espenta de confiança que de vegades necessitem la gent per a creurem eh, que són capaços de fer pues, allò que fem, no? Bueno, ací si teniu els preus, els novel·les, i vos també un llibre que teniu allà darrere, després quan desmonte tot Bueno, per pues, pues, dedicarem en és es un llibre de història també eh, eh, també parla del visir de la Rac, però eh llegada, en aquest llibre parla en termes històrics. Eh, la novella parla en termes, digam, literaris, eh, i en aquest llibre ja digam que eh, parles en termes històrics. Eh, fent referència a lo les cròniques, fem referència a lo documents Eh, a lo que diuen els arxius, eh, plantejant hipòtesis de treball, eh, plantejant preguntes que els historiadors no han respost mai i tractant de, de respondre a aquestes preguntes mai formulades eh, o mai contestades, sempre, sempre basant-ho en documents, eh, sempre basant en el punt. res més, eh, ha sigut per a mi un plaer eh, estar a Cella eh, en setar la vostra Semana Cultural, Donem les gràcies a Antonio per, per el tracte que hi ha hagut d'ell i per part de la corporació principal. I res, moltes gràcies per la vostra atenció i molt bona nit. Gràcies. Bé, bé, bé. No som a meu perquè ara eh, anem a posar una no? cosa d'un poc de publicitat d'una obra de teatre que tindreu ací a Cella -se ja el divendres que ve. Eh? Eh, bona nit, Jo Josellès, eh, moltes gràcies per les teues paraules, per les teues fotografies i per, per la teua història reescrita, que penso que fa molta falta. Ens ha agradat moltíssim sentir-te i tindre't així en, en el nostre poble. La Comissió de Festes volia fer-te entrega d un xicotet detall que ens ha oferit Lluís Vicente Soler. La, la nostra plaça és un lloc emblemàtic i molt important per a nosaltres i ha sigut retratada, pintada, des de moltes perspectives, però en aquest cas la perspectiva és la poètica i jo penso que tu com, com a escritor eh, sabràs eh, entendre-ho. La poesia es diu, tot en un mot perquè la llengua valenciana de vegades només té mots. Moltes gràcies. podeu comprar la rifa, mirar l'anunci del musical del divendres i seguidament eh, farem l'obra de teatre del grup Passeguretes.